בעזרת השם, העצות המבוארות, מועדי השם, ימים נוראים. אלול א. <coughs> כוונת חודש אלול היא תיקון לפגם הברית. היינו, שעל ידי לימוד כראוי וקיום הדעות והעצות המבוארות בדיקותי מוהרן חלק א', סימן ו', איך להתחזק בכל עת. ולא להתרחק מהשם יתברך, הן בעלייה הגדולה ביותר, הן על ידי הירידה הגדולה ביותר, חס ושלום, בין בגשמיות, בין ברוחניות. לימודים אלו מכונים כוונת אלול. כי כל כוונות אלול המבוארים בכתבי הארי, זיכרונו לברכה, מרמזים על דעות ועצות הנזכרות למעלה, שעל ידם זוכים לתיקון הברית. ועל ידי הבקיאות בלימודים ועצות אלו, בקיומם באמת, זוכים למצוא את הזיווג האמיתי. והזיווג בטה לרצונו. היינו שמסכימה ומרוצה לדעותיו והנהגותיו ביראת השם וקיום התורה בכל פרט. ב. זמן חודש אלול מסוגל למציאת דעת, כלומר, נחשפים ומתגעגעים כראוי לדעת אמיתית. היינו, שאם מתגעגעים באמת וחפצים כראוי לזכות לדעת אמיתית, אפשר לזכות בחודש אלול לדעת ולהבין חוכמות אמיתיות שלא ידעם מקודם. ועל ידי הדעת האמיתית שזכה לה עושה לבושים חדשים לנשמה. היינו שמקבל שכליות חדשה להכיר את השם מטבח. ששכליות זו מכונה לבושים די נשמתה, כמבואר בזוהר הקדוש, וניצול מכל הצרות. ג. חודש אלול מסוגל למול את עורלת הלב. היינו שעם תשובה אמיתית, תפילות אמיתיות ומעשים טובים שעוסקים בהם בחודש אלול, זוכים להכניע את אטימת הלב, שזו עיקר המניעה מההתקרבות להשם יתברך ולקיום התורה. היינו שזוכים להרגיש בלב גודל החטא לפניו יתברך, ומתעורר כל כך ליראת השם ולקיום התורה, עד שזוכים להכניע את עורלת הלב. והתעוררות זו מגעת גם לבנים, עד שגם הם מתעוררים ליראת השם ולקיום התורה וזוכים לתשובה. ד. עיקר זמן התשובה הוא חודש אלול כי ימי אלול הם ימי רצון שאז עלה משה רבנו עליו השלום למרום לקבל את הלוחות האחרונות שבזה פתח דרך תשובה לכל אדם בעיקר דרך תשובה שהודיע משה רבנו שכל אדם ידע שהשם מטבח מצוי עמו בכל מקום על כן צריך כל אדם לזכור שבין כאשר הוא זוכה לעלייה גדולה ביותר ולהרחבה הן בגשמיות הן ברוחניות, ובין כשהוא נופל לירידה גדולה ביותר חס ושלום בגשמיות וברוחניות, צריך הוא להתגבר שלא להתרחק מהשם מטבח. כי אנו רואים שאנשים רבים מתרחקים מהשם מטבח מחמת רוב הצלחה והרחבה בגשמיות, או שמתרחקים מהשם מטבח מחמת ריבוי חוכמה, ואפילו בחוכמות התורה, ומחמת עבודת השם מרובה, היא מינה לשם שמיים כראוי. וכן כאשר נופלים חס ושלום מחמת שמסובלים בייסורים גדולים ביותר בגשמיות או נופלים מאוד מעבודת השם, ממירת השם ומקיום התורה ובאים לידי פגמים רבים חס ושלום אזי צריך לזכור שהשם יתברך נמצא עם כל אדם הן בעת עלייה והן בעת ירידה ולכן בעת עלייה והרחבה בגשמיות צריך להיזהר מאוד מגאות ומגסות הרוח בכל פרט ובוודאי בעת עלייה ברוחניות צריך גם להישמר מגאות ומריבוע ובעת ירידה רוחנית או גשמית צריך להישמר ולהיזהר מאוד מעצבות ומייאוש ולהתחזק בשמחה. בגשמיות כמובן בליקוטי מוהרן על הפסוק בצריך אבת לי ברוחניות כמובן בליקוטי מוהרן בתורה הזמר אלוקיי בעודי וגם להתחזק תמיד בביטחון ובתקווה אמיתיים להשם מטבח ועל ידי זה יתחזק תמיד באמונה אמיתית ויראת השם כראוי. מועדי השם ראש השנה א. מי ששומע תקיעת שופר בראש השנה מאיש כשר, שהוא ירה וחרד באמת, אינו צריך בוודאי לדאוג ולפחות במשך השנה כולה מפני רעמים. היינו שצריך לבטוח בהשם יתברך שבזכות מצוות תקיעת שופר, ששמם ירא שמיים אמיתי, השם יתברך ישמרהו שלא ינזק במשך השנה כולה מן הרעמים וכפי המבואר בנקותי מורן חלק שני בתורה תיקעו תוכחה ששופר מרמז על לימוד הדעת מצדיק האמת נלמד מכאן שכאשר שומע את לימוד הדעת מצדיק ומראה שמיים אמיתי מתגבר לקיים כפי הביאור בלימוד הנ"ל וצריך לפתוח שהשם יתברך ישמרהו מכל מיני היזק ומכל מיני איסורים כפי המבואר למעלה לעניין שופר ב. על ידי מצוות תקיעת שופר בראש שנה ביראת שמיים כראוי, זוכים לחידוש המוח. היינו שזוכה לחדש השכל שהוא הנשמה בחיות חדשה ליראת השם ולקיום התורה, וזוכים להמשיך שכל חדש מאור הפנים. גם צריך לעסוק תמיד בלימוד הדעת מצדיק האמת ויראת השם כראוי, שלימוד זה מרמז גם כן על תקיעת שופר כמבואה בסעיף א. ולהתחזק בקיום כמובן בלימוד הנזקה למעלה. והעדי זה יתעורר בוודאי לשמוע תקיעת שופה בראש השנה ביראת שמיים כראוי, ויזכה לכל התיקונים ולכל הטובות שנעשים על ידי תקיעת שופה בראש השנה באמת כראוי. ג. על מצוות תקיעת שופה ביראת שמיים כראוי נמתקים עדינים. היינו מתבטלים קטרוגים ואיסורים מישראל, וזוכים לחסדים רבים וטובות. ד. על ידי תקיעת שופר בראש השנה בירת שמיים כראוי, מתעוררים מן השינה. היינו, מהתגברות המדמה, המתגבר על האדם ומרחיקו מן האמת חס ושלום. אבל על ידי מצוות תקיעת שופר כראוי, מתעוררים מן השינה. היינו, מהתגברות המדמה. וזוכים להרגיש כי התגברות המדמה מרחיקה את האדם מדעת אמיתית אפילו בשעה שאינו ישן ממש, כפי שהוא מרוחק בפשיטות מדעת בעת שנתו. ואז מתעוררים להבין שצריך להשתדל שלא לאבד את הימים והשנים בשינה. היינו בהתגברות כוח המדמה, שעל ידי זה כאמור מתרחק האדם מדעת אמיתית ממש כמו בשעת שינה. ועל ידי התגברות המדמה, שזה נקרא שינה, נופלים לכל מיני תאוות ומידות רעות ולגיות רבות וטרדות פרנסה ותאוות ממון וכו'. אבל על ידי מצוות תקיעת שופר ביראת השם כראוי, ועל ידי לימוד הדת מצדיק אמיתי, שזה בחינת שופר כמובן בסעיף א', מתעוררים מהתגברות המדמה וזוכים להבין את האמת ולהינצל מהפגבים הנזכרים למעלה. גם על ידי התעוררות השינה, היינו, על ידי היקיצה וההתעוררות מהתגברות המדמה שלזה זוכין על ידי מצוות קריאת שופע בראש שנה כראוי, בלימוד הדת מצדיק האמת, כמבואר למעלה בכמה סעיפים, על ידי זה זוכין לדיבור בכוח גדול. היינו שזוכין לדבר בתורה ובתפילה, בהתעוררות גדולה ובקול חזק. ומזה נמשך ביטחון אמיתי. היינו שמתחזקים במידת הביטחון לפתוח רק בה' מטבח, כדי להירשע בכל עניין, הן בפרנסה, הן בבריאות הגוף. הן בעניינים אחרים. ואזי נמשכים פקידת עקרות וגם מיראה גדולה. היינו שזוכים ליראת השם אמיתית שמרגישים ומבינים שאין צורך לפחוד מפני שום כוח, רק מלפניו ידבח. ועל ידי יראה אמיתית ניצולים מניוף ומאבל היופי ומחן של שקר, וזוכים לאריכות ימים דקדושה. היינו שזוכים להגדיל כל יום מהחיים בקדושה ודעת אמיתית יותר מן היום הקודם. שזה עיקר אריכות ימים, כמבואה בליקוטי מורן חלק א' בתורה הפתחה בשמעון. וזוכים לעשירות גדולה דקדושה, היינו למידה הטובה של שמח בחלקו, שזה עיקר עשירות, כמבואה במסכת אבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. ולפעמים גם זוכה לעשירות ממש. ועל ידי דקדושה זוכים להתבוננות גדולה בתורה הקדושה. היינו שזוכים לדעת גדולה להבין ביאורים ופירושים רבים אמיתיים בתורה הנחוצים ליראת השם ולקיום התורה שזה יסוד היהדות לכל התיקונים המנויים בסעיף זה כל זה זוכים על ידי תקיעת שופע בראש שנה אצל, צד... אצל צדיקי אמת על ידי לימודי הדעת מצדיקי אמת לעשות ולקיים כי רק צדיקי אמת מסוגלים להמשיך לאנשיהם המקורבים אליהם באמת את התיקונים הנ"ל כאשר באים אליהם לראש השנה. היי, hey, על ידי הנשיאה לראש השנה לצדיקים אמיתיים נמתקים כל מיני דינים שבעולם. היינו שמתבטלים כל מיני קטרוגים ואיסורים מן העולם. בכל מקום שיש דין או קטרוג חלילה, שמהם מתאווים צרות ואיסורים חס ושלום, נמתקים הללו בטלים על ידי הנשיאה לצדיקי אמת לראש השנה. מפני שראש שנה הוא יום הדין של השנה, על כן צריך לנסוע לצדיקים לראש השנה, בכדי להמתיק את הדינים. גם על ידי הקיבוץ של אנשים רבים לצדיק האמת בראש השנה, והתלכדותם באהבה ובאחדות, על ידי זה נמשכים שמחה וחדווה לאנשים שבאו אל הצדיק. מה שאנשים נושאים לצדיקים לראש השנה, מפני שעיקר המתקת הדינים נעשה רק על ידי קדושת המחשבה וטהרתה. ולתאר ולקדש את המחשבה אפשר רק על ידי התקשרות לצדיקים. ומפני שראש השנה הוא מקור הדינים לכל השנה, על כן צריך להיזהר בטהרת המחשבה בימי ראש השנה, כדי להנתיק ולבטל את הדינים. ועל כן נושאים לצדיקים לראש השנה כדי לזכות לקדושת המחשבה וטהרתה. ז. זה שהקדוש ברוך הוא קבע את ראש השנה בראש חודש, זהו חסד גדול, כמבואר בליקוטי מרן חלק שני בתורה תיקום ממשלה. ח. ח מי שזוכה להתקשר ולהחזיק עצמו בשורשי נשמות ישראל, היינו בכיסא הכבוד, הוא יכול לעשות ראש השנה. כך מבואר בליקוטי מרן חלק שני בתורה תיקום ממשלה. ומפני שדבר זה בשלמות יכול לעשות רק צדיק האמת, על כן צריך לנסוע אליו ראש השנה. ט. ראש השנה הוא זמן תיקון האמונה, כי על ידי ריבוי הקיבוצים והקהילות המתאספים אצל צדיקי אמת בראש השנה, על ידי זה מתקבצים כל חלקי האמונה הקדושה, והאמונה מתקנת בשלמות. גם המוחים של האנשים הבאים לצדיקי אמת לראש השנה מתנוצצים ומתקנים. וכן בעשרת ימי תשובה שעל ידי ענייני תשובה, מעשים טובים שעוסקים בימים אלו, מתנוצצים ומתקנים המוחים. בתיקון המוחים מכונה תפילין, חותם דקדושה, תיקון הברית. כמובן בליקוטי מוראיין חלק שני בתורה תיקו אמונה. ביום הכיפורים הוגמר התיקון של חותם דקדושה, שזה מרמז על תיקון המוח. בחג הסוכות ממשיכים שמחה. ועל ידי שמחה מתקנים המאכלים, שלא יבוא על ידי המאכלים לחלומות רעים ולמקרה לילה חס ושלום. בשמיני העצרת נמשך תיקון המשפט. ועל תיקון המשפט כראוי ניצולים גם במקרה לילה רחמנא ליצלן, שבא על ידי דיינים שאינם כשרים. כך מבואר בליקוטי מרן חלק שני בתורה תיקוי אמונה. גם מתקנים עניינים הנזכרים למעלה על ידי שתלמידים אמיתיים באים אל רבי אמיתי. והעיקר הוא שבאים אליו לראש השנה, שזה עיקר זמן לתיקונים הללו. גם על ידי התקיעות הקדושות לראש השנה מתקנים תיקונים אלו. כי על ידי תקיעה זוכים לתיקון האמונה, על ידי תרועה זוכים לקדושת תפילין, היינו תיקון המוח. שהמוח יזח וטהור מכל מיני מחשבות רעות ואירועים רעים. ועל ידי זוכים לתיקון החלום, לתיקון המשפט ולהינצל ממקרה לילה בשלמות. מכל הנעל יש להסיק כמה צריך להיזהר בשמיעת שופר בראש שנה ביראת השם ובתעוררות גדולה ובלב נשבר. שלא כלצים עצים וקלי הדעת המתלוצצים אך מנה לצלן מתקיעת שופר. כי על ידי כל מין קול שופר נעשים תיקונים שונים באדם שהם נחוצים מאוד לתיקון נפשו כמובאר בסעיף זה. י. בראש השנה צריך להתחזק מאוד, להתפלל בכוח רב ובהתעוררות רבה. וכל אדם צריך לקשר את תפילתו לצדיק האמת שהוא בעל כוח שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, כפי שצריך להתפלל בראש השנה. ועל ידי התפילה בבחינת דין זוכה צדיק האמת להוציא מנשיא תרעך את כל החיות שבלעם מקדושת ישראל. כי עקב תפילת צדיק האמת, שהוא בעל כוח גדול, מוכרחת הסתרא אחרא להשיב את כל התפילות, הרחמנות והדעת שבלעם מישראל. כמובן בליקוטי מרן חלק שני בתורה תיקעו תוכחה. וידית מתגיירים גרים, ואז מתגדל כבוד השם מטבח. וידית זוכים לנבואה ולאמונה אמיתית. מתבטלות האמונות הכוזבות, וזוכים להאמין בחידוש העולם. הן <coughs> בעבר, הן שזוכים להאמין באמת באשי מטבח, שהוא ברא את העולם מעין ליש, ומנהיג את העולם בכלל, והן בפרט להאמין בהשגחתו הפרטית המכוסה בדרך הטבע, מחמת הניסיון והבחירה. כמובא בכל ספרי אמת, ובפרט בנקודי הלכות, שעיקר ניסיון אמונת ההשגחה הוא בגלל שההשגחה מכוסה בדרך הטבע, הן בפרנסה, הן ברפואה, וכן בשאר העניינים המוכרחים לקיום האדם. גם על ידי התיקונים הנ"ל זוכין להאמין שהשם יתבהח יחדש את העולם לגמרי וינהיג את העולם בגלוי, בהשגחה פרטית, בלי שום דרך הטבע. ועל ידי זה זוכין לכל השיר והניגון שיושר לעתיד, שזה עיקר תענוג עולם הבא. כך מבואר הכל בליקודי מורן חלק שני בתורה תיקון הוכחה. י"א בימי ראש השנה, יום הכיפורים ועשרת ימי תשובה צריך להרבות בבכיות לפני השם ידבח על החטאים והפגמים. והעיקר הוא שכל אדם צריך להיות במדרגה של נער בוכה. היינו שכל אדם צריך לבכות לפני השם ידבח ממש כפי שילד בוכה לפני אביו. כי צריך לדעת שאין לאף אחד שום שכל ושום חוכמה כלפיו ידבח. לכן צריך רק לבכות לפניו יתברך בתמימות ובפשיטות על התרחקותו ופגמיו ועל ידי זה זוכה לאתרוג נאה וככל שמתחזקים בבחינה של נער בוכה היינו שבוכין לפני השם יתברך בתמימות ובפשיטות כילד שאין בו ושכל כן זוכין לאתרוג נאה יותר. י"ב בראש השנה צריך להיות חכם לשמור על המוח ועל טהרת המחשבה ולחשוב רק מחשבות טובות. היינו להתחזק באמונה, ביטחון ותקווה שהשם יתברך ינהג עמנו בחסד וברחמים בכל הפרטים וייתן לנו שנה טובה. אמנם צריך לבכות בראש השנה לפני השם יתברך על הפגמים וההבנות, אבל גם צריך להתחזק מאוד בשמחה ובתקווה וביטחון שהשם יתברך ייתן לנו שנה טובה כמבואר למעלה. י"ג בראש השנה צריך למעט מאוד בדיבור, ביום הראשון בפרט. ובפרט אדם גדול צריך יותר לדקדק בעצמו למעט בדיבורים ביום ראשון בראש השנה. י"ד ערב ראש השנה צריך לתת פדיון. היינו לתת צדקה לשם פדיון, הן בשביל עצמו, הן עבור בני ביתו. ובוודאי ראוי אם יש באפשרותו לתת פדיון זה לאדם גדול. היינו מי שיש בו דעת תורה באמת, יראה שמיים אמיתי ומאמין בהשגחה פרטית כראוי, בלי שום חוכמות וחקירות. כי רק אדם כזה מכונה בשם אדם גדול, כך מבואר בכל ספרי האמת, ובפרט בנקוטי הלכות. מועדי השם יום כיפור א' יום כיפור הוא כלליות כל ימות השנה. כי יום זה מחיה ימי השנה כולה. ועל ידי קדושת יום הכיפורים ייתקן הלב. היינו שרצונותיו יהיו רק לאשר מטבח. ועל ידי זה מתבטלים כל מיני מחלוקות בגשמיות וברוחניות ונעשה שלום. ועל ידי זה נמשכת שמחה לאדם. ב. ביום כיפור גמר התיקון של חותם דקדושה. היינו תיקון הברית. היינו שאם אדם עוסק מראש השנה עד יום הכיפורים ביראה, בתשובה ובמעשים טובים כראוי, זוכה על ידי כך ביום הכיפורים לקדושה הגדולה, היינו תיקון הברית, שהיא הקדושה הגדולה ביותר. כי על ידי קדושת תיקון הברית אפשר להגיע לכל המידות טובות ומעשים טובים. בעיקר תיקון הברית הוא טהרת ותיקון המוח והמחשבה. היינו שלא לחשוב מחשבות רעות, הן של ניאוף, הן של תאוות רעות אחרות. רק תמיד לחשוב מחשבות טובות של יראת השם באמונה פשוטה, בלי שום חוכמות וחקירות. כך מבואר הכל בניקודי ההלכות. ג. כפי שפועלים את הסלחנה ביום הכיפורים, כן זוכים לקדושת חנוכה. וחנוכה מרמז על חנוכת הבית שהוא לשון חינוך והתחדשות, היינו התחדשות בדעת אמיתית. כי הדעת האמיתית היא עיקר בעניין בית המקדש. כמובע בדברי חכמיהם זכרונם לברכה. כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. היינו בעל דעת אמיתית הוא כאילו בית המקדש נבנה בימיו כי כאמור עיקר בית המקדש הוא הדעת האמיתית. ד. מה שקוראים ליום המחרת של יום כיפור שם ה' הוא מפני שביום הכיפורים השם נדבח מוכל עוונות ישראל ועל ידי סליחת עוונות ניצולים בני ישראל מכל מיני עונשים ומכל מיני גזרות רעות שהעל ידי זה מתגדל מאוד שם ה' נדבח וחמת זאת מכונה מחורתו של יום הכיפורים, שם השם.